Сонце почало припікати і зігріло мене, вирвалося з між шмар на вільний простір і цей простір також був круглий, як і око прірви. Я повернувся спиною до заводі і вдруге помолився, але цього разу, щоб Бог допоміг мені в незнаній дорозі. Переді мною лежав залитий водою, скупинням і очеретяними виспами з рідкими деревцями безмежний простір, який мені треба здолати самотужки. Сонце вказувало, де схід, Микитин острів був на півночі і аж мав рухатися на південь. Почав обміркувати те, що знав про дорогу через болото. До острівця, на якому ночували, і де востанє варили куліш було півдня дороги, може, трохи більше, від острівця до землі сухої день. Симеон сказав, що допитливий Созонд знайшов би шлях без його допомоги. Коли це був насміх, ця заувага без значення, коли ж казав правду, дорога мала бути якось позначена. У цей час над головою заскрихотала сорока, і я згадав, як Теодорит повідав нам, «Веде його ця сорока?» Те треба було перевірити. Я вимацав палицею стежку і, ступивши на неї, повільно рушив. Сорока і справді полетіла і сіла на невеликій беріжці, що виростала з купини. Прокреслив між собою купиною прямо у лінії і рушив. Стежка з-під ніг не зникала Хмарою крутилися над головою комарі Я подумав, що ані їжі в мене ніякої, ні питної води Був, правда, казанок і сіль у міцно зав'язаному шкіряному мішечку Яка, однак, могла й розмокнути Бо того мішечка давно не розв'язував Було і красало, і кремінь з огнивом, Все це в торбі Отже, моя мета – дістатися до Острівця. Там зможу запалити вогонь, назбирати зілля. Щавлю, наприклад, чи лободи, і зварити собі хай і в болотяній воді. Там переночую і думатиму про подальший хід. Так я задумався, що зійшов зі стежки і шубовснув яму. Торкнувши ногами мулистого дна але плавати вмів, тому вдарив руками і сплив на поверхню. Сорока знялася із берізки і несамовито наді мною стрекотала. Я підплив до покинутої палиці, гадаючи, що стежка саме тут, але ногою її не намацав. Пливти в одежі було незручно, тож вирішив вивірити лінію між берізкою, на яку знову сіла сорока, і купеною, від якої я пішов. Бог мені посприяв, на стежку натрапив і, повільно просуваючись, вже не поринав у думки. Сорока знялася з деревця і подалася, скрикочучи далі, а я уздрів, що одна гілочка в берізки зламана і провисла. Чи не є це познака? Допомогла мені цього разу і турба, прив'язана до пліч була водонепроникна і туго зав'язана, отже стала ніби пухирем, що витискав мене на поверхню. Виліз на купину і звалився зморений, серце голосно так котіло в грудях. Віддихавшись, я міг спокійно обмислити, як іде, пролягає друга ділянка шляху. Деревець поблизу із зламаною гілкою я не помітив, зате око уздріло палицю, застромлену біля малої купини, інших познак не виявив. Сорока кружляла наді мною скрикочуче, дорогоуказом цього разу не була. Я вирішив йти вельми повільно. Коли ми пройшли шлях від ночівлі до Микитиного острова трохи більше за півдня, можу потратити на це день. Звісно, було б значно ліпше, коли б довів мене, хоч би до цього місця ночівлі Симеон, але я добре зробив, що від нього відкараскався. Одне – важко було б терпіти його біля себе, а друге – боявся його. Хто зна, що може запалитись у тій шаленій голові. Цей страх не був добророзумний, бо Симеон віч не бажав моєї загибелі. Коли б бажав, то й мене могло б проковтнути око прірви. Але страх, що у нас виникає, не завжди співмірний із глуздом.